Velkommen til dit bredes brevkast. Det er den 3. december, klokken er 7, og du lytter til The Lake Radio. I baggrunden øh, kører Black Stalin med nummeret to the Caribbean man for plan Caribbean Unity fra 1979. You try with a federation The whole thing end in confusion Can recomb and then can rift But somehow I smell in disaster Mr. West Indian politician I mean you went to a big institution And how come you care You like seven million When a West Indian unity I know it's very easy If you only rap to your people And tell them like me, hmm, them is one race. The Caribbean man. from the same place. The Caribbean man. that make the same trip. The Caribbean man. On the same ship. The Caribbean man. So we must push one common intention. It's for a better life in the region. For we woman and we children. That must be the ambition of the Caribbean man. The Caribbean man, the Caribbean man. You say that the federation was imported quite from England, and you're going on for my carifter with that true West Indian flavor. But since carifter started running, morning, noon, and night, all are hearing. It's just money speech them prime ministers giving. But I say no set of money, good for my unity, Talk of all your people need, their identity. One race the man. From the same place the man. That make the same trip the man. On the same ship the man. So we must push one common intention is for a better life in the region For we women And we children That must be the ambition Of the Caribbean man The Caribbean man The Caribbean man The <fripping> theme aftens broadcasts er Hvordan overlever man vinteren? Det givnhedsløse mørke. Vi tager imod alle forslag og tanker og idéer på legmofonen på 42-66, 80-29. is time. The whole Caribbean blind. If we don't know from where we come in, then we can't plan where we go in. That's why Brother, some want to be socialist And one set a religion to a the totally foolishness Look, a man who don't know his history Can't form no unity How could a man who don't know his mood Form his own ideology like one race the From the same place the That make the same trip the On the same ship the So we must push one common intention It's for a better life in the region But we woman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 Federation undead, and Karifta going to bed, but the cult of the Rastafarian spreading through the Caribbean, it have Rastas now in Grenada, it have Rastas now in St. Lucia, but to run Karifta, yes, you get in pressure, if the Rastafari movement spread. I rip the dying flow, then it's something that Raptors on That them politicians don't know that it's one race the man from the same place the man that make the same trip the man on the same ship. The man so they pushing one common intention is for a better life in the region for the woman and their children. That must be the ambition of the Caribbean man, the Caribbean man, the Caribbean man. Black Stalin med sangen To The Caribbean Man. Black Stalin problematiserer forholdet mellem historie og penge. kritiserer politikerne for kun at tænke på penge. How can you form your own ideology, when you don't know where you're coming from? Penge og identitet som to forskellige ting. Ja, man kan godt høre den gamle sang. Her kommer Chronicles med Eternal Fire. Jeg skal til et andet af brevkastens faste musikalske... Wow. Vandingshuller, nemlig Jamaica Velkommen yeah. til dig Give me the remedy, the fire figure burn I saw the neighbors turn Give me the remedy, the fire figure blaze Born Babylon, dirty race Hey, hey Eternal fire Dirty Babylon, you are gonna get bruised. We are one, them, one, them fire I said they're just scared when you going to lose We are one I beg you to move, I beg you move, I oh. beg up and uh -huh. said the movement is alive, my cause is organized and centralized, Rastafi won banks and enterprise, so I stop chanting, my soul enters Zion, uh. Prince is a fire, Babylon me tell ya your time just expire. what kind of wickedness me a chance for you, and gasoline and a tire, e Fire. Fire. Fire. Me warn them, warn them. Fire. fire, I said they just we you lose. we want them. Ooh, yeah, ooh, yeah. I beg your papa tell ya yeah, uh. I tell pack up and yeah, uh. them go with a key and salt fish Better them give me a key and Pass me a map and I come pass on ya Make me show them say all fish na come from on ya That fish they come a far away nah. Dem bring him all the way from Norway hey. I could the rest them a try for That kill be me national dish a eternal fire Under the people and you walk a get bruised Me a want them, wound them fire I said they just can win, you go and lose Can he kill a one them I beg you, pack up and go Me I oh, tell oh, you, oh, you oh, I beg you oh, Pack up and go oh. Tell me why tell me Every why time you hear about Africa A shackles and chains. Tell, tell me why, tell why You try to corrupt the little Rastam and break uh. And if you tell you, use them Say Africa exists long before The middle passes Me come for telegate, I come to tell you get to use them for ice Broca Babylon and I brainwash them and says fire. a fire In the tea Babylon, it won't go get bruised. We a born them, born them fire I said they just young when you're going to lose And we a born them Ooh, yeah. make move I tell you, pack up and one Me a beg your move, yeah, I beg your up on I said, we pack up and one Du har en ny besked. Modtaget i dag klokken 17.26. Hej, øh, Didier Brevets brevkasse. Jeg er øh, lige kommet ud fra tændlæn, det der så har jeg sådan en fantastisk øh, rumplang. Grunden til, at jeg ringer til dig, er egentlig, at jeg gerne vil sende... Nå skal vi løbe det Åh! Skal jeg bruge to hænder til? Min kære, dejlige veninde, en hilsen, for hun introducerede mig til dit fantastiske program for halvanden måned siden. Og siden da har jeg levet i en øh, akronologisk parallelverden, hvor jeg forgav og så prøvede at lytte mig op til, til dagens program. Jeg er nu ved øh, oktober, det er også fint. Sådan, sådan kan det gå. Der er mange ting, jeg har lyst til at sige, men egentlig vil jeg bare sige tak til dig, til Mixi og til Ida. Og så, øh, så prøver jeg at øh, lytte mig frem til et sted, hvor vi lander i samme tidszone. Og måske, da jeg har aftalt med Ida, og jeg har lyttet mig frem til, til dagens episode, så, øh, så skal vi høre det live sammen. I vores lille uh, timestue. Så ringer vi måske til dig live fra Nordvest. Hvem ved. Tak for det alle program. Og ja. Uh, yeah. Jeg har livet til tænlægen. Det var ikke dårligt. Det kan jeg kun anbefale folk. Hej. For at det næste besked. Oh. Wow, tak for din besked, kære lytter. Jeg er glad for, du er her. Ja. Det er også det er så vokset. Ja, det er rigtigt, og det er også dyrt. Nogle gange. Nå, men Ida og Idas veninde, jeg glæder mig til at modtage jeres opkald uh, live, når jeg er en synk med BMT Black uh, brevkasse. MeanTime. Her kommer Patricia Majalisa fra Sydafrika. Det var Patricia Majalisa med nummeret Ujajiola fra pladen Umona. Og som du sikkert kunne høre, snart rådige lytter, så er nummeret fra en gang i 90'erne. Jeg kan altså ikke lige huske præcis hvornår. Og nu skal jeg lige ud i noget lidt. Nu skal jeg spille en vedhæf vedhæftet fil, vi har fået fra en lytter. Og en mail, jeg lige skal læse højt. Øh, hvor er den henne? Den er fra vores lytter Vilfred. Han skriver, kære det Brede, forstår, at de mange henvendelser og anmodninger kan være svære at medkomme, men vi lytter, kan jo ikke lade være, når vores øre bliver henledt på støvede lydminder. Derfor har jeg gjort det nemt at vedhæfte tracket Tik tak fra albumet Rock n Roll Show, af Boris Bifur fandt der lærke udgivet på Karma Music i 1979. Et rippet fjernlån. Fra Aarhus Bibliotek tilbage i 2008, har delt mappen på Soulseek. Her vil lige forklare lidt terminologi, og ribbon-plade betyder overspil den fra det medie, den var på før, typisk til noget digitalt. Og Soulseek er et fildelingsprogram, som er toppen. Nættet sidste loppemarked. Nå, Vilfred skriver videre. Håber, det kan få airtime. Har i hvert fald bestukket mixi med noget, jeg håber, du kan bruge. Og så skriver Vilfred vinteroverlevelses-tip. Perikon fra den lokale helsebutik. Gerne seks gange den anbefalede daglige dosis. En ok-fidus. tik Tiketlaktik, tak, mange tak, Vilfred. Her kommer Boris Bifur, fanter lærke Tak for din mail Vilfred. Oh. Seks gange den anbefalede dosis. Vilfred skrev også ind i sidste uge og foreslog. Åh. Oh. Øhm. Vilfred skrev også ind i sidste uge og anbefalede Boris Bifur af tante fordi vi i den i forrige en øh, i sidste uge der lyttede vi til noget dansk progressiv rock fra 80'erne som fik vores lytter Vilfred til at tænke og tænke på at anbefale Boris Bifur af tante de lærke. Øhm. Det var da i hvert fald rock and roll med nogle ekstra ender på. Men det var meget, øh, det var meget kort, og nu tænker jeg sådan, lige for at få forståelsen af... altså, fordi hvis man ikke øh, kender det i forvejen, så har man hørt et øh, et rigtigt stykke øh, klaverboxer musik. Skulle vi ikke lige lytte til et t-nummer fra pladen? Oh, lad os til. Øh, her kommer nummeret. Vi har lige lyttet til Bois, bifo, til nummeret TikTok, og her kommer nummeret Hit Hot. <laughs> Så måske er lidt mere typisk for pladen. Giv det en chance. Med i vidt sus, synger halve motorvej midt igennem halve by. Med i vidt sus, synger halve motorvej midt igennem halve by. Mens halve brug for brugt bygger. Bygger, bygger, bygger, bygger, bygger, bygger, uh. 39, springer farker fast deres gymstavn For at nå den sidste Busbus I 39, springer farker fast deres For at nå den sidste Bus Bus Bus 19, 39, springer falker fast deres vind, For at nå den sidste Bus Bus Bus 19, 39, springer farker fast deres når den sidste Puls, pus, snikken I alt 30, i fast for den er som altid 42 66 80 29 Sydhavn med Men jeg advarer. Spil ja. det Mits Bygger bygger bygger. Uh! jeg glæder mig til den her form for babys babysang for en revival. Jeg ikke høre mere på det tjek, men nu vil det kun baby snakker sang. 1939, 59 springer folk op fra Stats Jønsterven, for at nå den sidste bus bus. 1939, 59 springer folk op fra Stats for at nå den sidste bus bus. 1939, 59 springer folk fra for at nå den sidste bus bus. 43, 46, bringer folk op fra stationstravlen for at rejse den sidste bus, Men et staldknep til alle lejligheds sangskrivere og sangskriver i øvrigt. Hvis, hvis det ikke går op med værsefedden, så bare gentag ordet bus, bus, bus, bus, bus ind til værsefedden og passer. Yeah! Du lytter til de der brædders på The altså, Lake Radio. lidt som om, at hvis nu det var på et andet sprog end dansk, det her, som øh, os, der sidder her, ville have svært ved at forstå. Så, det kan man kan sige, godt sige, det var. var <laughs> men det var næsten på et andet sprog end dansk. Men øh, at, at man måske ville opleve det her musik på en anden måde. Det vil jeg, det vil jeg bestemt tro. Nu, øh, det føltes lidt, jeg kom til at tænke på børnenes trafikklub. Hvorfor? Fordi der var det med bus-bus-bus. Okay. Men det var også noget med måden at synge på, tror jeg. Hvad er Børnenes Trafikklub egentlig? Du ved ikke, hvad Børnenes Trafikklub er. Du voksede op i 90'erne. Delte. Var det noget fjernsyn? Nej, det var sådan en øh, klub, man kunne være medlem af. Nå. Og så fik man nogle øh, billedbøger, man fik en ske. <laughs> og så fik man nogle bånd sådan nogle øh, lydbånd med historie på, og også nogle sange, som var det primære, sådan det moralske øh, over... Øh, den store fortælling var jo så ligesom, at man skulle lære at passe på i trafikken, og grøn mand gå, rød mand stå, og sådan ah. noget, ikke? Men, øhm, bliver til asfaltplad. Præcis, sådan Nå, noget. Ja. Øhm, der var også noget med en... en Kølling og noget med en cykelhjelm og sådan noget, ja. Det synes jeg lige, vi skal stikke ørerne i og se, om det er noget, der kunne give mening at præsentere på ja, for brevkassen. Lige dybt. Det er muligvis et stykke lydkultur, der sådan har fundet lidt ned under gulvtæppet hos mange, men som derfor vil have en overraskende, nærmest bagholdsagtig effekt, hvis du skulle finde på at spille det. Nå, men der var lige jo en ting mere, som var, at Luther Vilfred, øh, har været forbi i dag med... Øh ikke et brev, men en, nærmest en pakke. Ser man det? Hvad var der i den pakke? Jamen, den øh, får du ind i studiet nu. Nå. Bare lige ikke noget perverst. heder perverse ting. Nu åbner i døren Jeg har noget ind, der ligner en øh, papirspose fra en bærer. se, hvad det er en Det er sikkert noget billigt bærer, Det er en t-shirt. Wow! <laughs> det er en hvid t-shirt med logoet til øh, fildelingsprogrammet Soulseek påtrykt. Småt foran og stort på ryggen. Og logoet til øh, fildelingsprogrammet Soulseek det er en, en pixeleret svale, en meget stærkt pixeleret svale i øh, mellemblå. Hold da kæft, Vildfred. Jeg har mange fede t-shirts, men øh, den her den skyder sig altså direkte ind på førstepladsen. Hold da kæft. Jeg synes godt nok... Ja, hold da op. Jeg er næsten svært at tage imod al den kærlige opmærksomhed, jeg har fået fra lytterne i dag i programmet indtil videre. Tak skal jeg have, tak til Vilfred, og tak til den lytter, der ringede, havde lagt en besked på legmofonen tidligere i dag. Det kan du også gøre på 42 66 80 29. Hvis du går derude og lytter til brevkassen som podcast, med, altså at du ikke lytter live, så vil vi stadigvæk rigtig gerne høre fra dig. Vi For tiden samler vi på vinteroverlevelses-tips, men vi er sådan set interesseret i at høre det, som du har lyst til at fortælle. Musikken i brevkassen bliver altid præsenteret, fordi den står i en eller anden relation til livet. Jeg vælger det som de DJ-brevet, fordi det har gjort et eller andet for mig, eller vist mig nogle følelser, jeg måske ikke vidste, jeg havde. Ja, man kan bruge det til mange ting, så, og brevkassen er, er og bliver brevkassen et tomt, et tomt, men også helt åbent metallisk objekt, der rummer det, som andre mennesker putter ind i den. Kan du, har, kender du nogen, der har fået bortopereret stemmebåndet? Som øh, har du set nogle gange at der er Nogen, der taler sådan her. Øh, jeg tror, det er... Mixi, har du, ja, er det ikke stemmebåndet, der sørger for ligesom, at lave de vibrationer, som munden former, når man taler? Så, sådan, har, husker jo, du det? det er måske rigtigt. Eller stemme læberne, er der også noget, der, der men Jeg ved det... Jeg ved ikke. Jeg ved ikke noget om anatomi eller som det tekniske i stemmen på den måde. Der er i hvert fald nogle mennesker, der øh, får kraft i stroben og får fjernet deres de dele af, af halsen, der vibrerer for at skabe lyd. Og så kan man så kan man øh, for at kompensere for det anskaffes noget der på engelsk hedder en electrolarynx, så man batteridrevet lille apparat, der ligner en barbermaskine eller en trimmer, som man presser op mod sin hals. Og så kan man øh, mere eller mindre, altså så kan man tale. Det lyder godt nok lidt anderledes. Øh, men øh, her kommer der en sang, som jeg har fundet på Video Monkeys. Øh, med Tony Talmadge med sin Electrolarynx af mærket True Tone, hvor han spiller et cover af J. Frank and The Cavaliers Last Kiss. Where, oh, where can my baby be? The Lord took her away from me. She's gone to heaven so I've got to be good so I can see my baby when I leave uh, this world. We were out on a date in my daddy's car. We hadn't driven very was stalled, the engine was dead. I couldn't stop, so I swerved to the right. I never forget the sound at night, the crying tires, the busting glass, the painful scream that I heard last. Well, where oh, where can my baby be? The Lord took So I've got to be good So I can see my baby when I leave this world Well, when I woke up, the rain was pouring down There were people standing all around Something warmer running in my eye But I found my baby somehow that night I raised her head and then she smiled and said Oh, Kiss. I found a love, that I knew I would miss But now she's gone, even though I hold her tight I lost my love, my life, that night tak for Well, where oh, where can my baby be The Lord took her away from me She's gone kind of to heaven, so I've got to be good So I can see my baby when I leave this world. Tony Talmadge with True Tone. Og True Tone er i dette tilfælde en øh, elektronisk strobe. Han spillede cover af nummeret Last Kiss. Og jeg har fundet det inde på Video Monkeys. Og, øh, øh, og jeg har lidt dårligt... Jeg, jeg kan kun anbef jeg vil, jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at huske at prøve at poste et link til den her musikvideo ind på DJ Breds Instagram-konto, som du kan finde på Instagram, hvis du skriver DJ underscore Bred. Og jeg ved godt, at jeg tit har sagt, at jeg vil poste nogle videoer, og det, er, det er glemmer jeg bare glemt. Øh, fordi jeg synes, at man grundlæggende får det rimelig træls at være inde på den hjemmeside Instagram. Men jeg skal nok love huske og grund til, at det er vigtigt, det er, at Tony Talmadge er en nærmest firkantet mand, der står i store Hawaii-skjort i nogle forskellige store magasiner i Florida og har lavet en video sammen med sin homie, som, øh, som denne her sang er til og fra. Også rimelig sejt at lave musik, når man ikke har nogen stemme, eller? Han er også ude i sådan nogle ydre positioner, hvor man godt kan se, at han sådan, åh, oh, det kræver alligevel det yderste, at af hans øh, elektrolarynx, Rings, hans elektroniske stemmebåndsteknik, og nå op i de fraseringer her. Men, Men han har fundet en god genre, ligesom den der sådan... Ja, det kunne også lyde lidt som sådan noget gammelt country, eller hvad hedder... Ja, det minder mig om forskellige country-numre. Den mm. der måde at synge på, som sådan, er sådan rimelig laid back. I virkeligheden er der også en ret... En hybrid af... Altså, hvis, hvis det svenske band The Knife pludselig vil lave en countryplade, så skulle de jo helt klart prøve at, at, at få fløjet i Talmadge ind med sin True Tone. Jeg ser i hvert fald en, en musikalsk hybrid, der ligger i, øh, i, ja, i at have et elektronisk stemmebånd. Jeg har prøvet at tjekke ud, hvad de koster, de her elektroniske stemmebånd, men de, de, de sidste tjekket kostede den 2.200 kroner, og det var altså... Mere... Det var over dit budget. Det var i hvert fald over The Legs budget. Altså, turde jeg turde engang spørge, Mixi. Hmm. Hvad er det næste, vi skal høre, Mixi? Men det var fordi, du, da du præsenterede, at du skulle spille det her nummer i dag, så kom jeg til at tænke på et andet nummer, som måske er lidt derhen af. Måske er det lavet lidt på samme måde. Jeg ved det ikke, men... Øh... Skal jeg bare trykke play, og så ja, må folk os... selv ja. finde ud af, hvad de tænker om det? Ja. I'm goin' down, fell away, sayin' ah, uh, get me a mojo. I'm going down, fell away, and I get me a mojo. And when I get back, I am gonna get your pretty girls to jump at my command. I got the tips, say, woman. giving me advice. I got the tips, say, woman giving me a pass. Now I know how to dance a clever tipsy trick. I gave your soul a ice. Cut my motor again. Cut my motor again. Cut my motor again. Cut my motor again. Cut my... Cut motor again. Cut my motor again. Cut my motor again. Cut my motor again. But it just don't work on you. <tomit> Got my motor. Good Good my motor. Motor. Good Good motor. Motor. again. Got my Got okay. well my again. my again. Got my Got my again. my This one's a what's the matter? What give away, I get it? get it, get it. What away, I get it, get get Those guys must have said some tandem of course, um, correct, ma'am, you give away again. Come, come on now, baby, get up with it. you give away again. I know you're into it. you give away again. Mojo, don't fail me now. Mojo, you get away again. Somebody, Mojo, come er Det er Hvad er det, vi lige har været vidne til, Maxi? som hedder Høn Gatbois så vidt jeg kan forstå har lavet og det stammer fra et øh, bånd øh, udgivet af Tellus som var sådan et øh, magasin der var på kassettebånd i fra en gang i 80'erne til måske starten af 90'erne som var sådan en slags øh, ja musikmagasin som kom på kassettebånd, og så fik man tilsendt de her kassetter med forskellige musik og kunst på. Er det, er det sådan en slags Mr. Music for, for, for den særligt interesserede lytter? Ja, det kan man måske godt kalde det. Mr. Music var sådan en tidlig kassettebåndsforløber for Absolut Music, som blev distribueret også i et, et, et, et bogklubsformat. Jeg tror også, man havde abonnement på Telus. Okay. Telus Audio Magazine, tror jeg, det hedder. Det er faktisk en ret brød idé, synes jeg. Mhm. Mm der er nogen, vi kender, som har lavet et tilsvarende dansk fænomen, som hedder bond Ja. Som øh, lige nu holder pause, tror jeg. Men der er kommet fire nummer. Hvad er det for noget lyd, man får tilsendt, hvis man abonnerer på det? Jamen... Båndene har haft forskellige temaer Jeg kan ikke lige sådan på stående fod huske Hvad, hvad det har været okay. Der var et som handlede om Synthesizer Der har været nogle forskellige temaer Men øhm, jeg kan også godt lide ideen om Et magasin man får tilsendt på et bånd Ja Et lydmagasin Ja Jeg er simpelthen så træt at Jeg har været på arbejde det meste af ugen Hold øhm, ja, det, det, er jo, det er jo kørt meget med, med pisk, synes jeg, fra, fra det øverste af samfundet med, med mundbind. Og, og det er jo, jeg er rigtig glad for at leve i et samfund, hvor vi ligesom trods alt kan blive enige om at gøre, hvad vi kan, selvom vi ikke er helt sikre på, at de der mundbind dur til noget men jeg skal da lige lov for at der kom en guldelrod i dag der da, og det har jeg glædet mig til at og nævne her brevkassen for dem der ikke har hørt det nu øh, ikke har hørt nyheder i løbet af dag, at et enigt folketing er blevet enige om at lovliggøre opiumssigaretter igen. De er ellers været forbudt i præcis 112 år nu. Har opiumssigaretter været ulovlige at sælge i Danmark, men et enigt folketing har i dag ligesom besluttet at i dag, det moderne menneske har så mange jern i ilden, at det, det der med sådan at tænke, at nogen vil ryge ud i et misbrug, bare fordi man kan gå lige ned i stryge lige ned i, i en nærkøb og købe en pakke cigaretter det, det er slet ikke et problem mere, fordi i dag har folk så mange jern i ilden, og der er ikke nogen mennesker i dag, der, der kunne altså finde på at spille hele deres liv med et eller andet misbrug, så det det er en tillidserklæring, og det er ligesom bare for at hjælpe os over den her pukkel, hvor mange måske er frustrerede over den måde, deres hverdag har ændret sig på, på grund af det her COVID-19. Så, Så det er sådan et vinteroverlevelsestip fra Folketinget? Det er lige præcis det, der ligesom er min radiofaglige tag, det er, at vi har fået, fået opium cigaretter tilbage efter 112 års ventetid, og at man skal have mundbind på, når man ryger dem? Øh, det er tilladt at prikke et lille hul, så man kan komme ind igennem der. Godt. Jeg har selv erfaret i eftermiddags øh, eftermiddagskaffestue i dag af et lille vinteroverlevelsestip, som var, at jeg prøvede... Jeg fristede to stykker fransprød, og så puttede jeg jordbærmarmelade på dem. Og så spiste jeg dem ikke, og så... Og så puttede, puttede ikke, jeg er ikke typen, der putter meget marmelade på, og så puttede jeg så prøvede jeg at putte dobbelt så meget marmelade på og så og, og det, jeg, jeg puttede jordbærmarmelade på, indtil jeg var helt sikker på, at jeg var frastødt af mængderne af jordbærmarmelade altså var det, var det ligesom overfladspændingen på jordbærmarmeladen jeg kunne ikke længere sørge for at jordbærmarmeladen jeg var på, på stelvebrød, det begyndte at løbe ud på tallerkenen, så da det begyndte og løb ud over lærken, der vidste jeg, at nu er der nok jordbær marmelade på, og så spiste jeg dem, og så fik jeg virkelig en følelse af sommer inde i munden, fordi det smagte så enormt meget af jordbær, og spise så meget jordbær marmelade på en gang. Så et tips fra mig til dig, kære lytter, det er at putte, altså find din smertegrænse for, hvor meget, hvor meget marmelade du kan lide på brødet, og så put mere på end det, og så spis det uden skam. Mixi, du har valgt det næste nummer. Ja. Er der noget, vi har brug for at vide, eller skal jeg bare trykke på den trekantede knap? Øhm, det, er det, ikke, det er ikke med The Beatles. Det er ikke med The Beatles. Det kan man vide om det. Du har styret din beatles -feber. Det er også øh, på en måde en anbefaling, som kommer fra Lytter Vilfred, fordi at, øh, han spillede noget musik med den her person, som vi nu skal høre noget andet musik med. Mm. Øh, og det, det har jeg haft op to over de sidste par uger. Ja, så. Det er en musiker, der hedder Duval Timothy. Okay. Og øhm, som har lavet nogle virkelig gode plader. Er det ny musik? Gammel musik? Hvor det er, er en ny vi? musik? Han okay. har lavet tre plader, tror jeg. Og den her er fra august i år. Den hedder Help. Og nummeret hedder Fall again. Her kommer det. Lad os høre det. Du lytter til dit Breds Broadcast på The Lake Radio. Timothy, featuring Lil Silva and et eller andet mere, nummeret Fall igen fra pladen Help. Uh, Mixi, det, det er faktisk dig, der har valgt alle de sidste her. Det, det, hvad er det, du skulle tage, tage handsken op? Jamen, det er rigtigt. Det næste nummer, vi skal høre er med Beverly Glenn Copeland. Og det vil måske være et vintertip fra mig at lytte til Beverly Glenn Copeland og se den dokumentarfilm. Om ham, som, øh, som kom for nylig. Som var på Dox i år. Øhm, jeg ja, er op med det beat der. Det, er altså, det har fyldt meget for mig i år, det her track. Øhm, det vil jeg gerne dele. Lad mig til at høre det. lidt lyst til at følge op på, på det her, fordi det har... Det lydlige signatur her er øh, meget... Øh, lige et andet nummer, som jeg fik meget lyst til at spille, men nu er jeg ikke på nettet mere. Ja, det, men øh, jeg havde jo også tænkt mig at spille et nummer, som fulgte op på det her. Hvad er det for nummer? Men det er et nummer med... Åh, hvad fanden hedder han nu? Han hedder Tom Scott. Tom Scott and the LA Express. Men det var fordi, at... Øh, Første gang, jeg hørte det her nummer, det er måske et års tid siden, eller sådan noget. Det er fra en plade, der oprindeligt kom i 2004, men er blevet genudgivet sidste år. Som hedder... Ej, det kan jeg heller ikke huske. Hvor er. Det er pinligt. Nå. Men første gang, jeg hørte det her nummer, så tænkte jeg, det der beat, det kender jeg godt. Og så det, viser det sig, at det er fordi, at jeg kender det fra et masse ved nummer, mm. som hedder Blue Lines fra pladen af samme navn. Øhm. Men de har selvfølgelig også samlet det. Men det har de så samlet fra det her Tom Scott nummer, som jeg synes vi skal høre. Hvis man kender masse numre, så kender man også det der. Selv, hvor bliver aftens vinteroverlevelseskonsulent af? Så håber jeg, at du er væbner med tålmodighed, kære lytter. Det er nemlig ikke lykkedes mig at få fat i den vinteroverlevelseskonsulent, som sidste uges vinteroverlevelseskonsulent. Ida kan tænke, at Fridand Pedersen, hun foreslog, at vi leder efter øh, Lester. Lester, som øh, jeg ved ikke, hvor han kommer fra. Argentina, tror jeg nok. Men Jeg har ikke fået fat på vedkommende nu, men øh, jeg har tænkt mig at blive ved med at prøve, og indtil da så er stolen som vinteroverlevelseskonsulent den er meget ledig. Så hvis du lytter til programmet, og og hvis du i løbet af denne vinter oplever et lille gip af livsgeist i løbet af din hverdag, så ring ind og fortæl os andre om, hvad det var, der gjorde det. Vi har lyttet til som Scott and the LA Expert. Wow, så... Er der er en, der er gået fælden. Hej, det er DJ Bred, du har ringet til DJ Breds brevkasse. Hvem er det? Ja, hallo, det er Inger. Hej, Inger. Hej. Hej, det er lidt lidt underligt måske, men det er fordi, vi sidder hernede og har gang i et arrangement, der hedder Strik og Drik. Okay. Og så nu, når det bliver blevet december, så vil vi gerne ligesom prøve at hjulpe op for Slap, og så er der kommet en af gæsterne med noget gløb. Men vi har simpelthen mistet vores gryde. Så vi vil høre, om det var noget, man kunne låne en af The Lakes gryder. Er der nogen? Hvor er I henne i verden? Måske? Det er nemlig, fordi vi er i The hvor? Underbord. Okay. Og hvor... Så det... Er det en service det... yder? Vi... Altså, et tema, der altid er i brevkassen, det er bytte ting og låne ting. Så det er sådan en slags ja. radiofonisk Den Blå vis. Ja, det er Så... det, jeg tænkte. Eller gul og gratis. Nogle gryder. Øh, altså, hvis du lytter til brevkassen lige nu, kære lytter, så mangler vi en gløk omkring Grefund Og Inger, hvad, hvad har I at tilbyde øh, den, der kommer med, med gryden? Altså vi kan hurtigt strikke noget en kopvarmer sammen til dem. <laughs> Så I kan give en hjemmestrikket kopvarmer til dem, der kan låne ja. Inger? En, øh... med initialer på. Hvis, hvis du lytter derude, kære lytter, og du kan de tre, tre... tre... Hernede, tre potentielle gløkdrikkere. Men I har noget, Hvad har I nu? I har noget koldt gløg, eller...? Ja, vi har noget koldt gløg og en kogeplade. Har... okay. Hvad med en elkedel, har I det? Øh, ja, men den, den er lidt for kalket. Jeg ah. overvejer bare at sætte selve øh, flasken med gløk på bluse <laughs> Det er vist eller, det, man kalder... Ja, på en måde håber jeg, at I er nød til at finde en nødløsning, og på en anden måde håber jeg, at der er nogen derude, der tænker, for Søren, det er jo ikke ret langt fra, hvor jeg bor. Jeg tror gerne, jeg vil have en kop varmer. Jeg tror gerne, jeg vil komme med en gryde. I så fald, så, øh, hvis der, øh, så sk øh, skriv eller ring til lægmofonen på 42, 66, 80, 29, hvis du har en gryde, som ja. Inger og Strik og Drikholdet kan låne. Jeg altså er vi kun brød. 3 til strik og drik, så man kan jo godt blive inviteret indenfor. Og vi ja. har håndsprit ud i porten. Okay. I har håndsprit i porten, og I har... Ja. og I har også meget mere end det, hvis jeg kender jer ret. Inger, jeg skal gøre, okay, hvad jeg kan. men jeg håber, jeg håber, I kan få noget hjælp. Det håber jeg fandme også. Gange i julestrikken. Og ellers... Øhm... Vil det være surt at gå i graven, uden at vide, hvordan sådan en kold lille gløk for netto smager, jo, jo, jo, jo. Men øh, ja, jeg håber, at jeg kan finde dig derude. Det er der ja, altid. Tak for det godt program. Jamen selv tak, og kærlige hilsner til alle i strik- og drik-holdet. Ja, tak. Okay, hej hej. Her kommer altså lige min opfyldning på på Mixis, uh, Frankie, uh, på, på Mixis Beverly Glenn Copeland track. Fordi her kommer en anden Beverly, nemlig... Maze, featuring Frankie Beverly, med nummeret Twilight. Og jeg synes bare, der var et vist udmæssigt overlap her, altså. Det er jo et fucking dejligt nummer, det her, altså. Fra pladen Can't Stop the Love. Det kan man ikke. Jeg tror, det bliver kø nede ved nærkøben, når de opiumscigaretter kommer i handel. Frankie Beverly med Twilight fra 1990, 90, et eller andet. Ej, jeg tror også, at det er tidligere end det. Nå, ja, okay. Nå, men jeg tror, at det er mig, der slutter bagkassen af i aften. Jeg synes, vi skal høre et til nummer med Beverly Glenn Copeland. Nemlig det, der hedder Winter Astral fra pladen Keyboard Fantasies, som også er det dokumentarfilmen om Bebel Glenn Copeland hedder. Og den kan jeg virkelig anbefale, at man ser, hvis man kan komme til det. Jeg tror ikke, den er i distribution endnu, sådan rigtig digitalt, så man, ja, man må væbne sig lidt med tålmodighed, men indtil da, kan man tjekke pladerne ud og virkelig glæde sig til at se den her film, fordi det er altså en person, som har helt utrolig meget, hvad skal man sige, karma eller sådan livskraft, som er ja. meget inspirerende og har skrevet noget helt fantastisk musik. Lad os lytte til Winter Asphalt. Beverly Glenn Copeland. Tak for dagens brevkast. Tak fordi I lyttede med. Vi ses i næste uge.